الحمد <تصفيق> لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلِصَّلَاةِ إِذَا نُوْدِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤذنون أتول الناس أعناقا يوم القيامة مه اللہ زمائزت مندو حاضرینو مسلمانان روڑو ماد قرآن حکیم یو آیات مبارکات سیسا او یو حدیث تاسران دے علستو آيات مبارکہ کی رب کریم فرمائی چ اے ای دی ایمان دا ویدارو خاوندانو چ کلذ جمع مبارک ہزار اوکڑے شي نتا سود الله ذکر تا کوششو را راشئ او نور رسول اوستل فرزئئ وې دا څه کول تاسو د فارغ ور دي به تر دي حدیث مهولس ته د معاویه رضی الله تعالی عنہ یې فرمایي وای ماوری دلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چې فرمایلي و اذا اذان کو ان کی مسلمانان چدالوی خیر او لوی سعادت دے چا بنصف کرے دی بڑے دنگی د خلقو نا د ستونو فیتبار پرست قیامت رواه مسلم زمږ د دین یا وه ساده اذان ویل او دا د پیزو زو واړو وخت منځونو د پاره د بازي ولما او پنځبانې واجب ده او څوک د دې سنتیت طرف تلار دي باز اهل علم دي طرف سلاړ دي چې کله مسفر شو په مکه مکرمه کې جگد مسفریت د معراج په شورا غلې او د نبی کریم له السلام د معراج غلوه معجزه د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې واقع شو رویدی سرک ازانم الله مشروق دی بارک اس روایت راغدی و علامه حافظ ابن حجر رحم الله داغ عبارت وی چه والحق انه لا يشك شيئا من هذه الاحاديث حق خبر هذا چې کوم احاديث او روايات او تراوي چه اذان په مقام قربہ کې ثابت او درشل دي بلکې ابتدا د اذان د هجرت نفش په اول کان د هجرت باندې ځي دوه ذکر کړه خو صحیح قول څه جنبی کریم علیہ السلام مدینه منوره ته ہجرت کو نو په اول کال د هجرت بانی د ازار حکم د بار طرفه نازل شو او نبی کریم علیہ السلام صحابه کرام ته د اذان حکم وفرمایل لکه څنګه اذان چتا سو اوره دغشان به اقامت حکم او فرمایلو رو بازي روايات کې د اذان الفاظ بنزل کلمات راولې لکه صلور زلي الله اکبر شو اور په شي صلور زلي شو نصور شو اب یاور بسی صلون سو شو خیعلتین لیتو وی و حیع الاس فلا نصور شو اب یا دوزه اکبر و یوزا لا الہ الا اللہ نو د اذان کلمات دا پندلستی نو لس کلمات امراغنی اغیت اعزان کی ترجیع و اغم ثابت دی د جناب نبی کریم انہی اسلام دوینا دو وجنا او دو باز اے موحہ مسلکم دے ابو محزورہ رضی اللہ عنو یو جلیل قدر صحابی نے او دوی دې فاصم کال د هجرت اسلام روړې دی او د الله حبیب د غزوه حنین راځلو اباږي دې سما شومان د باغ اگر نقلوت هارول لکه څنګه ما شومان ځلفاز وره غشنوي دغه اواشخه خووب الله حبیب را ما شومان رو ني دی چې انشاء الله اذان او ابو محذورا رضی الله تعالی ورته نبی صلی الله علیه وسلم لا صلاح او دا غلا شراف کو برکات چې د ټول حال بدل شي سید العالمین په فمسح راسه فمسح مقدم راسه ذذ سردا اولي سه مسکا ليحصل له بركاته يده الموصله الى السما چه دې لاس برکات ورته ورسيږي او دې سر د پحالاتو د تغیر را غره ده شهادتې په یوزل سلو کې گنا شه دو الله اله الله دو پیری اشهد ان محمد الرسول الله دو پیری سرور شل نو د باندې یو ځل وکالاره وازی او یو ځل بیا د سرور ورته بیا په تیز وازو وای و دې پینځه چې سرور یوځه کې د د باجو نماو په نس د اذان کلمات نلشل د امشیره آیاتو کې راغلی که یو دا سیم بل کله الله چې تبوت دی مسلمانانو ملکه انو اللس کلمات توا رئیزنو جتدانه جبای بانگ خلق نظام دفئی غمبر سرزت تا زکرنن سبا خدا شده چیو سننم مسلمان هم دیده بلیونی دون آغیل خالیس تا ویدیدیوارت تا ویدیدیوارت تا ویدیدیوارت تا اقامت گورا واللس کلمات را گرید سورا پیزللس خمدازانش قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة چو اثرت او زیکنو سوشو واللس کری بارشو قدین علاوہ یولس کلماتم روایاتک راغدی سورا یولس کلماتم راغدی لکہ سنگا عربو کی خامت کی گی یولس کلمات امام مالک رحم اللہ دلس کلمات قائل در سورا اوې قد قامت الصلاه یو سنوي دا ټولې خبرې په خپل ځای درست دي د تا اختلاف یا اختلاف مباح وې اولماء دکلي ازار د الله د وحدانیت یو اعلان ده ور په بازار کې الله اکبر الله ډېر لوی دی اې د والدینو نه دلوي دي استاد دکان او کاروبار نه دلوي دي استاد او مشر نه دلوي دي بس څه داو حکم راغد دا بلچا حکم بنی د الله اکبر معنا دادا چې استاد دی او دکان او استاد مور خپلار او د هر څه نسوق لوي لري الله رب دې زړه پیل وي بیا اور په سګور په بلند आवाज وای ز ګواه کو چې د الله نه بغیر حاجتونو سرکولوالا مشکلات لریکولوالا بلحسکم دشتا از گواہیکو چې د بندګۍ او د عبادت مستحق ما سیوا د الله نبل سک نشتا. دا د توحید د کلیمه سره بیا وي ز گواہیکو چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم د الله اخیرا رسول دے خاتم النبیین دے ابیا ورسیو دعوت ورکه خیه علی السلام مستراشی بیا وی خیه علی الفلاح د کارنیا وی طرف زباشی ابیا ذور فریو الله اکبر الله اکبر او لا اله الا الله کې بیا ذ توحید صدا نداء د توحید یو اواز ګلندي ذلي او د اذان ډیر زیات ثواب دی دازان سنے بینتہا سواب دے دازان علم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کری دیو ایدہ آنس رضی اللہ عنہو نا روایت دے وی ایدہ از نا فی اما نهله من عذااب ذلك کل یو رووا توبري رې محله و په یو کلی کې چې زان شونو په دغه ر الله دا کلې د عاضاف نه بچ ساې اومد الله زمونږ په دییکلولهکوک خو یو یو کلی کې سوه سووره مسااج دی په کمم کلي کې چې زانو شو د په دغه رض به الله س کوي. دا امام ثبرانی د انس رضی الله عنه حدیث ذکر کړي او حافظ ابن حجر په کلام نه ذکرې نو د علماو یو خیال ده وایي حافظ ابن حجر چې په یو حدیث کلامونکی نو کم نہ کم دا د حسن مرتبی ترسي اگر چې د نورو علماو د دې رائے سره اختلاف شته نو دا ازان دیر لوی اجر دے دا اللہ عذابون پی دفع کی او بختور بی اغا انسان شیاغتا الہ الالمین دا ازان توفیق ورگی لوی قربانین دا لوی قربانین دا وختي وقتی راتن اللہ مسلمانان دا پار ازان کول دا دیر لوی اجر دے او ازان کی سنت طریقه دا دا چه دا بلک فکلا رکلا رئی وی دا غائبینو تا اعلان دے خلق غائب دی دا دا با مازم ازا کے او دا اقامت اعلان دے حاضرینو تا خلق موجود دی دا دیکھ بلک زرزر سر ہیں چه دا سنت طریقه لحاظ ساتره شی ازان کیس دے دا داسې په آرام مرامو محلت محلت به ووي او سپه چې اواز کورته کولی شي لکهرو ذکر کوو د بان بارهې اوسهاحوي خوب لیدللی او د الله هبي تعید پهلی دا خویر خوب لی دلی خوب کېدي ل خو اطلار شه بلال لځ الان هو اوازستا نه اوچت دی نو اهله علم الکرید چې شواز او چټي بان باوي اته شواز شي خاص کده نو مناسب دازي چې له سوکي د ازانو کیږي د ازانو کی لکه بلال الذي الله نو د الله د مختلف مؤذنين و یو جمعات کې عثمان رضی الله عنه صلی الله علیه وسلم ته مقرر کړې نو که ضرورت وي یو جمعات کې ګڼ مؤذذین وي نو دا جاي شي چې یوه مؤذن وي نو اذان کې لګ مهلت مهلت سے تلوار بنکه آو کې قامت بزرزرکه ادام مسنونت ده ازان و اقامت پا منس کی دمرا وخ پا کار ده ده اللہ حبیب فرمائی دی بازنور روایتم ده دی تائید کئی چه او دس والا او دس مات کی ذان پا کی تیار دی ده چاوانا انوی بول او دس ده او اغا سو کی فارغ شی یو سڑے روٹای پوری فارغ شی یو سڑے چیز کی فارغ شی نو کماس کم د اذان او د اقامت په منص کې سو وقف فقار دا اگر کځم هم بځوي زمګ دي منځرو کې اذان اقامت کې وقف وی او د ما هم دي نی اعلان کې اهل علم دي کلی دي کې د دین او عمر کني نو لګړی دا وقف فقار دا ځکه چې باقي موذین ته کو او راغی جواب کړل ور کړي جواب ور کړی دی ور ځای اقامت هم کړی دا د سنتو نه خلاف دی دا ماخام ازانم کو شباهه مدارش او هغه کی پینزمینټ ور کوي موږ وځه کی نو ځدی خپل ازله کی او زیره تکرر لرلو نا ورډر مړ دې په خاصه اپ مسجد دا ماخام د ازار اقامت کومز کی په پینزمینټ اکثر زغورې د ماهام په مسکی راتونه د خلکو نه د نورو په نسبت ډیر ځکه لیکلي زکاري بانګ ورچو سره کور راتنه امام دې موزم کړي لګا شان ده کنه نو د ماهام په دې اذان او اقامت منځ کې لګا وخت تفکر دا مخفل استادان د شرکت دې مولا محمد حسن جان صاحب رحمت الله عليه فرمایل و یزرع الله ما یوسف بنوری رحمت الله تعالی علیہ سرناستم تم جله جامع بنوری خادم دیر دے او مختوم دیر دے الله دې قبرن د طول اهل علم د نور نڑک و یوزه کنا استمو ویل جرادی شان ولو غصدا و یدی کی مواذن دے زره زانه کې قاوت کول و یغدا سسو کېرا سنتونو خلاف کله اذان او پس اقامت شروع وکړه کم از کم دوبرا صبر خوکا چه اغمسنون دعاگان خلق پا کلا رکلا روکی ادا مسلم دا د هر ازان و قامت په منس کے دعاگان رد کی گنا او احل علم لیکنی دا ما خام دی کی خصوصی قبولیت وقت دے پری دا خلق هر هرچا جدو ندی دا هرچا پریشانی دی نیو دا قبل دو وقت دے د اذانه وقامت په منص کې دوه راتګي کلا د وی اوقاتو کې پکار د چړې سو کې دواهو کې د وی اوقاتو کې پکار د چړې دواهو کې نو کمز کم, کم سومنت او وقف دیوی. دا ما دا ازان و دی وی دا اما خام د اذانه او اقامت په منص کې دا مثال را چې چې اذان او کو نو خبردار شي دې اقامت ځکه زکات او قرباني کړي تر څو جمعات کې لازم نو تر اغله باز سره تیار راغله د ټولو نورو سره راغله از مازري فذكر اقامت دې واغوس نو کله اگر رضا جائز ده خو مناسب و نه ده چې مهنت او قرباني یو کا داسې چې دې اقامت باندې مهلی او منته ابکار ده زکا دیمانی غٹ سواب او اجر دے نو بیابدی دیر پارم قربانی که موزین بازی موزینین غریبانان گنٹم بخ کی راج دی زکا آغا او دست کڑے ایزانی تیار کڑے نو پکار دادے چی سوک ازانو کی چې اغای اقامتو کی اکا بن چامو کنو سناروان ندے خو مناسب او غور خبر سدا چې چا ازان کڑے چې اغای اقامتو کی لچارجی اذان او اقامته دا یو کیس محق ده چې دیو کې او د سبا د اذان کې الصلات خير من النوم د شریعت حکم ده د شریعت حکم دي چې الصلات خير من النوم دی وایي دا موازن گورا غوغنو کی گتے ورکا ادام مستحب طریقہ علماء اولیم اگر چیز لیے گتو بارک روایاتوں کی تفسیر نہ در آگر جکم بھی گتے بورکے خود بعض علماء قول لے و ایدہ مصبے ہو گتو سارونا بپا غوغنو کی ورکی او دی گتو ورکولو کی سنک طریقہ ناو ایدہ سنک دا پار ظاہری کے چاند سے دے ایک نہیں اللہ او دا رسول حکم نے و باځې په با کې فائدم ده ذکر کړي وې دي سراواس پورته کې او دا یو نه حمد د پیدندشي په پی جدا مورکل سره دا سکون ده چې اغه څنګه مناوږي چې دا وګورو کی ګوتې ورکړي نو کاغاور نه پوي هو بشي دا وګورو کی ګوتې ورکړي باغ وايي نو دې وګورو کی ګوتو دو دا فائدې علماء ذکر کړي یو فائدداش وږي سراواس دې او په ازان کې اواز چې زیدل مطلوب او مقصود دی دو دا د او سړی پول دیناوینیاب هم پوه شي چې رسه کوي د ازار کوي په کار دادي چې مع ازان سواح بیر زیات دی او چې معزن په او قاتو پو ځکه دا ی لې مواه کلا دا دا پازان خلق روجی ماتئی نو کلا دا دا پازان خلق پیش منئے بندئی کلا دا دا آزان وارئی دا خلق پا موجود رئی اسکو وقت داخل نه نو دا تول زمواری دا پسر دا اجرم دیر دے خوز زمواری دا دا پسر سدا دا د پسر زمواری دیر دا دیو جنراغی بی ما حدیث لستیو وی پاورز دا قیامت د موذینی نو سټونو بدنور او نو چتوي دا د مسلم شریف حدیث ته بل اهل علم لیکلي چې بس حدیث فخف الحقيقت باندې حمل نه او د الله حبيب وی دي زموږ په ایمان ده چورز د قیامت شي او د محشر ميداني نو چا چې وانغ ویل د سټ بده جوړو دا وو چتوي د تورونو اباسو لماوی مقصدو زکر کړي ویدہ د الله ز رحمت د شوق د وجه نه د چاچ یوشته شوق دې سرو جتای کنا تاسو ګورئ لکه ګن کسان نه یو نو پکې نام ور به غسل چت کړي چې اون کې موذن دا سکار کړي چې دت بنن پرز د قیامت یو دمر لوی اجر ملاويږي نو دا شٹی د شوق د وجې د اوچت کړه اباځه اهلی المدام نکلی پرځ د قیامت وګوره د اعمال او په اعتبار په خلوکی سره لازم وو سرسو ایفاځه کی حدیث کې د الله حبیب فرمایلی ادین اندازو لګوي چې سمره سختې وي باځه سره په خلو خوکی ترتیبو پوري تا وګورې چې په وڑی کې تمره خاليوبېږي باندې نو جاګر نه موهاتي کمشنر موهاتي دا خطر وی کړه خطرمدای چې بیا سړی نه خالي سات او چې تمره خاليوبې دي چې ترتیبونه پوره پټي باځه بزګرونو پوری باځه نامه پوره دا باځه خالي وب بالکل تبې خلک ولا چا وا گا وا دوی موذنینو سوتونه بوچه د دیتا به دخل له و خلیله رشيږي دتا به غم نه رشيږي د ځ او د غمونو نه محفوظ ده اطول الناس اعناق يوم القيامه ابا زو دمو ځم دي کړي وې دا کنه ایا ده خوشالاینه موذنین به خوشحال وي اپدای و شرمندګی د شرمنده سړي سر چټوي اجه سو خوشحال ده دا سره سره نو موذین بشر بن دلی سر به دیوله بعضه لم او ځم دیکري و دا خلک به تګی د ډېرې سن دي سره وي دا سټ راکږي او موذهن به تګی کیږي دا موذین بسلی تګی کی په نا نو دا اذان ډېر لوی ثواب ده اللہ دے موہو تا سطولو تا دا اداکولو سرکی توفیق دراکی دا ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے وی کل چی ازا نو شی دو کی او داسې سی دو کی چی دنا اغا ہوا خارجی کی کمی سره چی آواز بی دو او دمر لر لرشی چې بانگ ناوری پر دیچی بازی روایاتو که براشی وی مکان روحا تو رسی گی نا دا مدینی منوری سرپا یوسو په دے پخوانو کتابونو درد شپک درشمیل لکی دی خوص دا رودون اسان آسان زی پسکر زی نکال آسان زی د روڈ په اعتبار لرشی اپا لند لا رسی لگوی نا مقام روحا مدینه منوره سره یو ځای ده دې سه پور شیطان د سخت قید باندې ادا دا باندې اخلاصونه کاربه سومره شي موزید سی د حضرت بلال د باندې درش پیټ درش پیټ در درش, پی درش ميلته ته نو روحا مشهور زه ادیږي کویره په خوانه نور انبياله مسالم داوي وبسکري د ملي مناوري خواوشا او باكثري تروي دي هغه وبله تر اخواله کوي حکومت د سعودی په په لګوله او دغه يه د پخوانو خوانو انبياله مسالم د وختو ده او دی مقام کله الله حبيب صلى الله عليه وسلم لاړو دی لیکي هغه واقعيا په خشرو وا نبی علیہ السلام کے ریدو نخل کو دلا حبیب را روا دیو زنا نوا بغیظ کی خوارزم کے معشوم عبد اللہ حبیب لے دا صلہ شکرجت کو الہذا حج یا رسول اللہ وید دی وسید فرح استکنا د پسمہ پریک کہ اللہ حبیب نام ولا کہ اجر د دم حجتا طالب اجر پیداوی وګرکه ما شوم جنایدا ناکه تا بمورزه زنانو ده احرام اولت پابندي کوي او کما شوم الک دي ناغه تا و د ناری رو ده احرام اولتی شي او یو خد مشکل یو مثلا پک زمند را باځي د زی جدي د سړی ته پته لګيږي د زنانه ته پته لګيږي زه دي حرام بسګ گئے د اهل علم لیکلي جديد احرام بد زنانه او قلتوي بازی انسانان د چې دا په دللی چې دا مثال په طور سړیې د کاغ کې د سړو نخ وي اوغ کې د زنانو علاماتم دي نو ممسله قه او رارحمه دا داسې ذکر کړي دا دا دا دا و د ته به بیا اختیاتن ااحرام د چای د ځانو غونې ااخرام کو دته د الله ح او د د اجر دی د د پااره ته او تا سبا الله اجر زر کوي. ادي مقام کې واقعام راغله وو نبي رسول الله مقام دي رضوي او زنانه په پته لګې دي وړاغي بچي بيمارو نو الله حبيب ته لاهرسته پته لګې دي وا چې الرسول المرسلين ته لار ته دي رډر رډه قانونه لارو روزي دا خو درې قانوني کو او د امبياو مشورو او د ابياو امامو لا سنان اورسی قربان دې ماشومان سلیوان تو بو فریاد دي امنګ ټول خوره پریشانا کړی الله حبیب دې دم وا جوړوي او یا عدو الله اے دا الله دشمنو زده نه اوا زنان ته ويزه و رازم ادي دي وا سما له انتظار قومات به وي چې دې بیمار بارکه څو څو الله حبیب چې واپس راځو اغزاد انا دغ سره ولاړو اغزاد سره هدیه کی او دو غدان بروز ته الله حبيب اور دوی د معشو صحال دي اور سو يلذي باثک بالحق فاغزادت لما كسبی حبیبیت فحقر علی استاد دم نفس مفتکلف درلی دی نه او د دو غدان واله الله حبیب صحابی توی بشا او دواړه خله او که یو نه را خللی ړې یو سر راواله د یو ګړی ت راوا او بلې ورته پریغو مګوره د بانغ شیطان شطان څخت ښه کوي د چې بان و شي دی بیا را نو چې قامت شي بیا خته کوي د چې قامت ختم شي بیا را شي سړی په موز ولار د ورې او کور ک ده اوسپور لا خبره رایا د ک لا د دله خبرې یادې په موسکېول را یاد ا دا بهستاسو تجریبه بیا خبرې شي او یو سړی مووسکو نو پنه او کاغا هم کېښو نه ماې ګر موې کورو د چاورته اوسپ نه کا را دوکانداریي وکم خبرې راې دي موس کې را له ټولې را یادي شي په خبره باندې نو بس پهې کتاب ل د شیطان د آزاد سرم څخه قامت فرام چې قامتو توسي بیا راشي او اسلامي شیر آیات کا د دی په مسکد زمیدار کله کری کله ری بي کله ګټ کله او بلګی دکاندار کله خرصه کله څخه یخلی تر دې چې موذو شي خوله پته دانه لکه چې صلو رکات په دې پینزور شو او قدریو شو ا امام په 45 رکات کې کم قرت په جهریبس کې ویلو اپدې دويم کې کمځه کې ویلو علماء دلتذاب ذکر کړی دې دین خبره ده چې زش وي پموس کې قرآنم لستې شنو شیطان د قرآن نه نه او د اذان و اقامت نه تختی بعضي علماء وی کری وي دې اذان کې الله یو hebat څهه اذان بسرې اذان یو حیبت څه زکو یالله اکبر الله الله بڑا یو دې اذان د पारा شرعن یو حیبت څه ها تا سکور او سم کبازی مسلمان شبانگو آوری حیبت پر آشی تا اس نمخ کیا غواقیہ ذکر شیووا وی خوب سے زلید ننے زبیدہ یاو نی کا زنانتی رشیوی دہارون رشید بی بی دا پھر نیک نیک کارونے کری حجاز مقدس مکی مکرمی تے پز مککی یاو نہر دو گو روستے سمر لوی اجر او ثواب نه شي په عمل کې نه کېوبني هغه د پارت د نهر بدو بسکه روي چې دا وفاد شاوور ته خوب کې شاواله دوي سمو عمله اوسو دا هغه چې قبول وي ته خو نهرم رم کنه څو ما تر رب العالمین او چې بیت المال پیسې وی د خلکو پیسې نو په خلکو دیول کو دي کته له منبر او وزیر روټ جوړ کور سره چل غستا په پیسې د روټ جوړ کمال بداوې جده د جیپی شه د ګل راټاله جوړ جوړه اتاله کوم شیزو نه جوړې داسې د ممبر وزیر اغا خپلې لګي کستاغي کیسه کا غته لګي خو بای طالو وی بیسکه دا غسټه نو یتو سکپ ی کیږي زه جنت کې ميدا پس وی اسمه قبول نو خو الله پدیو بخلم می ما یوزل روټهې پړا او سر میں سر سر میں سو سر میں سر تو رو ویدی کموزین ازان اللہ اکبر اللہ اکبر ویپما دم رہے بت رابی نڑائی میں د بد دو وجن دلہ سنو غرزینا ازر ظلمی لپٹا پسر کھا وی ربی کریم میں زماد نم عزت کې کڑے پاش پځه باندې یو پهری اذان د پاره یو هیبت کوئی دې تښت بلولو لباو لیکي دوی خود دی و جن شوی چې آدم علیه السلام له سجده وکړي دوی دا خو بیا خو مسترا بدل دي چې د کوم شي نه کول د وجن ز فلانه شوی دوی چې د سر د وجن فلانه شوی دا غیره څه کوي دا غیره تخ څه کوي آیا ودره مو وجه لماو ځم ذکر کړي مؤذن چې بانګ وای او چا و اوري د تا بورته گواہی کوي پر د قیامت کرونا دا غټه دا کلوټه دا کپیریا دی که ملائک دی ک انسانان دی نو دا لعید دی او جن تختیږي جرزو ولا گواړ نشم سپوږ شي په خبره وای ا سیدا د په حق کې د په گواہی کې شرطه فورز د قیامت پيش نشم دو دعزان زمائزت من دو دیر اجر ابو سیدی خدری رضی اللہ عنہ روایت تی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا يسمع مدا صوت المؤذن جنن ولا انسن ولا شئن الا شہد له یوم القیامة راواه البخاری رحمه الله ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی توجہ کوئ چې حدیث وام تاسو نه باور او ویناوري انتہاد आवाज د موزن او بانكون کی پیر یار نینسانان نشانا نی نه اوشه مگر دا ټول بورته پرست قیامت گواہی کوي سب কই بای اول مولا گواہی کری اول مولا گواہی کری اول مولا گواہی کری وی پدین اباتات و حیوانات و جمادات کم اللہ علم و ادرا کی خیر دیونو گٹو یو علم و ادرا کی خیر دید و گورا گواہی و کئی فرز دا کیامت حدیب آرکی دو قرآن صحیح نصوص راغری اللہ صلیح من اسرائیل کی وئی و ایم من شیئن الله یو سب بې خوې حمدي داسې یو ش نیشته کوچ د او کو که ګټه دکهديوار دی کللوټه دا مګر هر یو ش د الله تصبی او تخم دوي هر یو ش الله تصبی او تخمید وي لکهی حز کې راغلی د الله حبي فرما و ایزا غا گټه وسم په جنم چې د نبوت نمح کې به مات سلام وکول مکه مکرمه کې او غټه او الله حبیب چې ورسره واکه ته له دې به سلام علیکم یا رسول الله دا الله رسول د پتاৰে سلام باقي اهل علم وزار حجر اسود هسو کوئی دایا وغټه او د مکرمي پکو شو کې چې په بادو کې شرط پټ راغلی دا نو دا بور تا پرست دا کیامت کم شیئ چی دا دا ازان اوری نو د دا, دا پارا با پرست دا کیامت بانی گواهی کئی دیو جنوی پکار دی چی موزین خطیز آواز کئی انان غذابی سمیکر رو که تندلیل دی پوری آواز نسی نو دا, دا موزین دا پارا با سمر سیزون گواهی کئی سمر دویا دیو اجنا حدیث کراغلی و ایسو خبری دی که خلکو لپتو لگی کنا در دمر خلک با دی رنبی صفحو دی دغتراشی از آن دا زیباب جنگی او بوی زکو مبل بوی زکو نو دا خسری او قراندازین و غیر با بلا سلا را دوی دا پارن جوڑے گی دا دا بارکه د دام راغري چيزان مواوري د نو بس نور کارونه د دين پریزه او جواب ته متوجي شي ادي بارکه سهي حديث راغله ده مسلم شريف د الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول چې د مؤذن باغ مواريد دي چې څنګه وي تاسو ما غشانو ايي وګوره چا وي الله ايو باغ طريقخه به اورم تولونا وأكثر ج LETR تبعو عنه عندما جاء الله أكبر 2004 نصبح وجه الله و الشيخ في مكبر الله و الشيخ percentage من الن caused by الله هذا لا يتعلم أن محمد رسول الله و يؤ accounted ما هو بالهدد في الصلاة ίας لا حول ولا لا قوة إلا بالله ان politicians و memories نتبوه لا حولا ولا قوت الا بالله او چه آغا اللہ اکبر اللہ اکبر وی نتبم داسوه او کدسا بازانی هاوی اصولات و خیرم من النوم وی نبازی علماء داسی دی کلی خدا روایات و علماء لی کلی ثابت نرے وي داسوه وی صوا اسوا دقت و برر تفکر درای اوله باندې او ی صلات خیر من نوم مس داد خوب نسر داد خوب نا غور ده ودي په لغورای وي دا اهل زوق یای دی کم چې الله الواذی نقسم دیت مس د خوب نوار ده وې دا دا سپانه ده لکه څه وایي وې العسل احلا من الخلق غ빈 د سرکینه خوګ ده نو خبره صحیح ده کنه اهل ذوق والا متا مستد الله حبيب فرمایي دي صحیح حدیث کراغني وجعلت قرة عيني في الصلاة وای زماد استرغو يا خو عالد الله حبيب وې په مشکره وې دا غموزی چې زړه الله سره ده او ان د امو حرکات نشتا زړه د الله سره ده او که زړه په نور زاینو کې ده دا یاد د مشهنده ولزه نه حاصل دی دی وړه مونږ چې مسكن و وي مستدیر شو کله پکې وایي ردا چې کوئی زګرا ورزیدو تنیس بیو ایمان سره وایي په مستدیر په مسکون مستدیر کې په مسکولو دغه مستمانی و زی بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی اقامت کا ارشنا یا بلال لم پم سکول دبک استری شو پیغمبر په پم سکو ایک تبحبوب سره خبره کې الله سره مناجه سکه نو دغه وحده شکورت بلال لدسریوالی ده دغه الله حبیب وې موږ لقب دې مزبانه او دا اللہ دے زمگو استاسو منزون خوشو خوزو والا شورکیم دا عبدالعبن زبیر رضی اللہ عنو مشعور واقعات تھی یو دا مولماء و لگریجیو او او ناغپ دید بدن کن خطه او راوطنو ایدو ایچیزو پا موزو در ایگم بیاسیم پویگم نا دا دغه وخت کې دا غشه رانا روما ساید او دا مشعور واقعات حجاج ابن عصب دای دا محاصرہ کروا په حرم کې. رویده په موز ار او غپمن جنیک غټه را وشته بیا دمر درنا غټه راړه چې زباجه کپڑے مو تخته ولا ازه خبر لکه دا چا سره مشغولو چې نه د غټه وشته نو خبر شو نه به خبر شو چې زما غجامې به نو تخته ولا نموز زمای عزت مندوی او را حته نو دسر باجوای چې وبچی سوادق ثا و بررتا خدای روایت چون کې ثابت نه ده نو لماو لیکنی دیسا رب اموی اصولاتو خیر من اللہ اقامت سر بازی احادیث اکراغی لی اقامہ اللہ وعدامہ او ای قد قامت اس سولا موز بس دریدو تنیز دیشوی اموز قائمو لیشی جواب کدا لی اقامہ اللہ وعدامہ اللہ دے دا قائم و دائم شاتی خوشون کدا حدیث ثابت دی نو دا عموم روايات و نداره دي چتا سم د سواي ولته دې سره سه وي البته دې موي چې قد قامت الصلاه تقامت الصلاه ا د یو مثال لږ موذن به ځنه جواب ور کوي کنه په جواب ور کوي اذان به کبځه کی وي نو باز اهلي لموئ دې به جواب ور کوي ها چې اذان او خود درو شریف غدواده وي خو په دسپیکر نه انا لیدزان خلقو درود جوړ کړي د څو کې د اذان نه مستوي شو کې رست وي هغه درود دای په کور کې د اذان نه جوړ کړي ناغه درود وی درست ندی درود ابراهيمي به وي یا د درود نور الفاظ چې د الله د حبيب نه ثابت کيا به وي اغه نفس با اغه دوا و وړه ان شاء مسائل مخکیم ذکر شي وي بیا به ان شاء چیو مزمین شا اللہ مون پہ یواما جاکو نبا جاکا سانوزم بقل وقم بقل طبیعت رازی بس پر ایمان اکتفاکو سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک اللہم اننا من خیر ما سألک منہ نبیوک و حبیبوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادوک السوالحون و المقربون و انا اعوذ بك من الشر ما استعاذ من هو نبيك وخبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحون والودياك المقربون وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغفر لنا اصل